Milyen problémákkal keresik meg ön? Tehát egy olyan zárkában, ahol mondjuk vannak 80 vagy tizen, és akár hölgyek? Ebből adódik, hogy 80 vagy tizen vannak a zárkában, úgyhogy néhány négyzetméter jut fejenként, semmilyen ember nem bírja ezt hosszú távon elviselni. A legapróbb surlódásokból súlyos konfliktusok alakulhatnak ki, akár felekedésé és fajulhat, és ez melegágya mindenféle gyűlölködésnek. Még akkor is, hogyha intézetünkben Viszonylag kis intézetről van szó, ugye nem tapasztalunk olyat, hogy gengek alakulnának ki, vagy ilyesmi, de, de pusztán abból, hogy valakinek az a szokása, hogy reggel hangosabban mossa a fogát, mint a többiek, az egyszerűen irritálja a többit. És ha már kialakult ez a helyzet, akkor onnantól kezdve lehet, hogy tuk... nagyon nehéz megfékezni. De onnantól kezdve meg minden baj. Belép, meghallgatja mindkét felet, valahogy mediál, közvetít, vagy előveszi tényleg így az alkatávol adódó szigort és rendet rak a szószoros értelmében? Ö, attól függ, hogy mire van szükség, de igazándiból azt tudnám mondani, Higye, hogy egy, a sorrendben. egy vegyes eljárás van, mert belépek. Ha nagy a zaj, akkor előveszem a, a hangomat, Rendet teremtek legalább annyira, hogy mindenki csendbe legyen, hogy mindenki felsorakozzon, hogy mindenki rá figyeljen, meghallgatom az embereket, és utána jöhet a mediáció. Most egy-két helyen elkaptam én is egy ilyen pillanatot, amikor a kollégák idézőjelben egy kicsit keményebben szóltak, de hát bevalószintén még én is összerezdültem. Ezt az ember tanulja, a közek hozza ki belőle, hogy mikor, hogy lép föl, vagy otthonról hozza ezt a habitust. Szeretném azt hinni, hogy itt sajátítjuk el, és nem otthonról hozom. Család megnyugtatására mondja ezt. Hány elítéltel kell foglalkozni a nap, mint nap? Vagy önhöz személyesen hány elítél tartozik? Személyesen én hozzám jelen pillanatban körülbelül 80. Ők gyakorlatilag az összes női Fogvatartottak ebben az intézetben fogom tartva, illetve mivel én vagyok a vezetőnevelő, nekem az összes többi fogvatartottakkal is van problémám, illetve dolgom időnként, ő rájuk is figyelnem kell. Ennyi ügyet bír követni? Vagy néha elő kell venni egy-egy dossziét, hogy belenézen, hogy hú, mi is volt ez ott, nem tudom, két hónapja, három hónapja? Mindenféle feljegyzéseket készítek, ahova csak lehet, van számítógépünk is, dossziék is vannak. Az agyam az már kevés hozzá. Mi erre a pályára is. az embert? Hogyan lesz valakiből börtönben nevelő? Hát magam esetéről tudok beszélni, én szívvel, élekkel, pedagógus vagyok. Van bennem egy ilyen cél, hogy talán valamit tudok jobbítani a világon. Kb. így kerültem ide. Egyébként a végzettségem olyasmi, ami, ami ide jó. Ami ide jó. Elárulja? szociálpedagógus vagyok. Hát akkor az abszolút idevág. Csak azért ezt nem biztos, hogy az ember az alatt a három vagy öt év alatt ott a főiskolán, az egyetemen meg tudja tanulni. Itt abszolút a gyakorlat hozza az ismereteket, meg az, hogy mikor mit kell reagálni. Ö, az is benne van, meg én azért előtte dolgoztam szociális területen is mindenféle mindenféle népek közt mondhatom így, tehát nem volt teljesen ismeretlen a közeg, amikor bejöttem én ide. Mikor lép közbe a parancsnok? Tehát, hogyha vannak ilyen esetek, ügyek, mint amiről hallhattunk, amit a nevelő egy bizonyos szintig kezel, de hogyha tényleg döntést kell hozni, valamilyen speciális úgy elkülönítés bármi, vagy fenyítés, ugye így, így mondja a szakma, így azt ön hozza meg parancsnok úr? Nem minden esetben. Nyilván annál jobb, minél később kerül be a parancsnok. Én bízom annyira a kollégáimban, akik nagyon keményen dolgoznak itt a, a mindennapokban, hogy jól látják. Igazából a legtöbb információval ők rendelkeznek egy adott ügyel. Ők ismerik a fogvatartottakat naponta, megfordulnak közöttük. Biztos benne, hogy felkészültek és jó szakemberek annyira, hogy ők ezeket jól kezelik. De mindenképpen fontos az is, hogy az intézetben a szöges drótokon és a különböző kényszétő kívül működik egy úgynevezett dinamikus biztonság, ami a, a, a kommunikáció az emberi interakciókon alapszik, és ahhoz, hogy ez a dinamikus biztonsági jó szinten működjön, mindenképpen időnként fontos az, hogy, hogy akár én is belefolyjak elkövetett intézetben elkövetett fegyelmi cselekményektől függ, hogy adott esetben fenyítéseket a nevelők elég ha kiszabnak, vagy akár nekem kell ezt megtenni. Hadd hát kérdezek meg valamit. Múltkor, amikor itt jártunk, emlegették az ön kollégai is az úgynevezett dühöngőt. Aztán ennek van másfajta elnevezése is, amit tudom, hogy nem szeretnek, csak hogy a hallgatók el tudják képzelni gumiszoba. Azt mondták, hogy ezt nagyon régen használták már. Ez valahol itt volt az első emeleten, és hogy most át is lesz alakítva, mert hogy nincs rá szükség? Biztonsági jelkőntüzák alapkövetelmény. Át fogjuk valakit, modernizálni fogjuk, bár nem azért, mert le lett volna használva. Több mint tíz éve nem használtuk ezt a, ezt a helyiséget. Ez mind abból adódik, hogy a kollégáim megfelelő kommunikáció és jó felkészültsége jól kezelik azokat a fogvatartati problémákat, amikkel szembe kerülnek. Jánost elengedjük, köszönjük szépen és jó munkát az ügyekhez. Jövünk tovább, méghozzá az orvosi rendelőbe, ahol kopácsolás van. Jó napot kívánok, Kisnéz Tankovics Iladikó főápoló, mit kopácsolnak? Hát a fogvatartottaknak a gyógyszereket kopácsoljuk, ugyanis a nyugtató-altató hatású gyógyszereket összetörve, tehát porítva kapják meg az árkáknál, és ezeket a gyógyszereket törjük össze, és így készülünk elő a gyógyszerosztáshoz. Ez rengeteg, hiszen itt már látom kiporciózva a dolgokat, kis dobozkákban, illetve ott is zajlik még, tehát rengeteg gyógyszert kell így porítani gyakorlatilag. Igen, nagyon sokat, hát jelenleg az intézetben 60-80 fő között vannak a gondozó ottak akik állandó gyógyszerszedők, nekik a napi gyógyszerüket kell, hogy ugye porítsuk, és hogy ki osszuk nekik minden nap. Itt a következő helyiségben mit találunk? Nincs most bent senki, ugye? Jöhetünk fogorvosi rendelő, egy fogorvosi székkel, hogyha valakinél valami begyullad. Így van, csak a legszükségesebb vizsgátokat és dolgokat végezzük el a fogászati rendelésen, minden újonnan bejövő fogvatartottat, megnézzünk a foguk állapotát, és hogyha ha később valami probléma merül föl náluk, akkor azt a fogorvosunk azt a héten megoldja. Mi az, amit el tudnak látni itt, illetve mikor döntenek úgy, hogy nem tudom, megyünk az Egri Kórház sürgősségi osztályára, hova tovább a börtönkórházba? És ki hozza meg ezt a döntést? Az ápoló személyzet napi 12 órában van jelen az intézetben, éjszaka nem vagyunk, és mindenfajta egészségügyi problémát fölhoznak hozzánk ugye a felügyelők, minden fogvatartottat megnézünk, és mi döntünk arról, hogy melyik eset, milyen esetben kell őket kivinnünk a Általában sűrgő szükség esetén visszük ki a kórházakban, amikor életveszélyes állapotokban vannak, a fogvatartottak, minden más dolgot megoldunk itt. Biztonsági szempontból, parancsokra ez egy komoly mutatvány, vagy erre rá kell készülni. Mindenképpen uh, alapos körültekintést igényel egy, egy külkórházi elhelyezés. Nyilvánvalóan nem lehet azt kizárni, hogy a fogvatatot nem szándékosan akar kimenni, esetleg valami korábban megszervezett dologról beszélünk. Úgyhogy uh, ez, ez, ez mindenképpen egy, egy kritikus biztonsági uh, körülmény, és uh, annak, megfelelően járunk, annak megfelelően is járunk el, uh, mikor lebonyítjuk a külkórházi érzéseket. A egy kérdés, ami lehet, hogy azt mondják, hogy nagyon triviális, de mondjuk gyógyszerellátás, mert arról itt beszélgetünk, hogy porítják, hogy ne legyenek visszaélések, stb. Tudjuk, hogy dolgoznak a fog... Tartottak. De amikor fölkelírni kell írni valamit, és valakinek nincsen rá pénze, akkor a hozzátartozók gondoskodnak erről, hogy meglegyen a megfelelő ellátás, a ellátása, a gyógyszerellátása? Tehát magyarul ők fizetik ezt ki? Nem. A fogvatartottaknak kell kifizetni a gyógyszerellátások költségét. Újabb jogszabályok alapján csak térítés ellenében kaphatnak gyógyszert. Így a fájdalomcsillapítóknak a fogyasztása is nagyon lecsökkent az utóbbi években. Ha beszélhetünk arról, hogy napi 100 tablettákat osztottunk ki, most már csak olyan napi 10 tablettát osztunk ki az intézetben. Tehát kellett ehhez egyfajta változás. Egyébként ma mivel keresték meg Önt? Mi mindennel jöttek ide a fogvatartottak? Kisebb sérülések voltak. Voltak megküléses panaszokkal fogvatartottak, voltak munkába történtek az orvosi rendelésen. És hát ez egy munkaalkalmasság így az gyakorlatilag? Kívül. Így van, és újonnan befogadott fogvatartottakat is fogadtunk már be mai nap, akik ma érkeztek be az intézetbe. Szóval akkor van munkájuk bőven. Most hogyan tovább így a délután hátralévő részében? A délután hátralévő részében befejezzük a gyógyszerek porítását, és akkor el fogunk kezdeni gyógyszert osztani, ami egy kicsikét hosszadalmasabb eh, probléma. Ezen kívül még várnak ránk befogadások akik szintén lent vannak, és ugye a befogadásuk folyamatban van, ezután fognak fölkerülni hozzánk, valamint még az akut problémákat meg kell oldanunk a nap folyamán. Hagyom Önöket tovább dolgozni, több műhely van az épületben, erről már beszéltünk, és arról is, hogy nagyon sokan dolgoznak az intézetben. Az egyik műhelyben a karbantartók dolgoznak, ott van most Gung László. Most egy mit csinálnak? A pénztárnak az ajtaját csináljuk. Mert erre kell egy tátikanyílelszerűséget föl szerelni, amit tönkre ment. Tehát ha jól látom, akkor itt ilyen karbantartás, karbantartás foly. munkák folynak. Nem ez a jellemző, inkább a épület, gépészet, vizes munkák, ilyeneket. Mindent röz... meg tudnak oldani? Igen, kreatívnak kell, lenni. kreatívnak kell lenni. Ha jön egy váratlan hiba, eltörik valami csővezeték, vagy mi egymás Persze, azonnal ezek mennek? Ezek mennek, igen igen, igen, igen. Hát azért vagyunk valójában itt. Ezt csináljuk. És milyen itt az élet? Fogvatartás mellett ugye dolgozik az ember, de megfeledkezik-e arról, Így, hogy miért dolgozik. van bent? Így, hogyha az ember dolgozik, én úgy gondolom, hogy akkor jobban megy az idő. Kint is dolgoztam, úgyhogy igazándiból sok minden változás nincs. Annyi a hétvégig nehezebbek. De megy az idő az a meg. Miért került be? Én közúti esett véget. Közúti esetek adása véget. Decemberben kerültem be, és áprilisban, jövő áprilisban fogok szabadulni. Hogyha minden jól megy. Kedvezménnyel? Igen, kedvezménnyel. Remélem, hogy meg lesz a kedvezmény. Hogyha az ember jól dolgozik, jó a maga viselete, akkor is kap kedvezményeket. Ki -e, volt e volt-e otthon, eltávon. Én még nem olyan régen vagyok bent, így még nem mehettem haza. Majd remélem karácsony környéke lesz az az, az idő, amikor reális lesz az, hogy menni. Azért gondolom, látogatják. Minden hónapban jönnek, látogatnak, rendszeresen levelezünk, beszélünk telefonon. Hát azt olyan, mint egy. Nem is tudom, minek nevezzem ezt az egészet, inkább igen. Az, hogy az ember dolgozik, meg hogyha ilyen helyen van, megvannak a szabályok. Voltam katona, tudom, amikor körülbelül miről az egész történet, elkövettem valamit, itt vagyok, ez letelik, és utána itt meg kell állni a helyénk. le kell tölteni ezért. Igen. Így van sajnos, ez van. Akkor nem tartom föl tovább, vissza a munkához, hogyha ezzel végez, ezzel az ajtóval, mi lesz még ma. Jelen pillanatban ez az ajtó, az egész napot kitart, kifutja, mert itt még elég sok munka van rajta. Holnap meg meglátjuk, amilyen váratlanul. László jelentkezett az egyik műhelyből, miért megnézzük majd a másikat is itt az Egri Büntetés Végrehajtási Intézetben, hiszen ma délután innen jelentkezik a közelről. Hamarosan folytatjuk fél öt a pontos idő, most meghallgatjuk a híreket Kovácsem Istvántól. Kilenc minisztériummal működik a júniusban megalakuló harmadik Orbán kormány. A parlament döntése értelmében minisztériumi rangot kap a miniszterelnökség, és változás még, hogy önálló igazságügyi tárca lesz. Létrejön a külgazdasági és külügyminisztérium, a vidékfejlesztési tárcát pedig a földművelésügyi minisztérium váltja fel. A többi tárca elnevezésében nincs változás. Az előterjesztést 119 igen szavazattal 56 nem ellenében egy tartózkodás mellett fogadta el az országgyűlés. Szelényi Zsuzsanna kapja meg a parlamenti mandátumáról lemondott Bajnai Gordon képviselői helyét. A volt miniszterelnök a baloldali összefogás listáján szerzett mandátumot az áprilisi választáson, de már korábban jelezte, hogy arról lemond majd. A Világbank csak nem másfél milliárd dollár hitelt ad Ukrajnának. Az erről szóló megállapodást ma írták alá Kievben. A Világbank március közepén ígérte meg, hogy idén összesen három és fél milliárd dollár támogatást nyújt Ukrajnának. Ennek része a mostani szerződés is. Bruttó két forinttal emeli a 95-ös literenkénti nagykereskedelmi árát szerdán a gázolai ezúttal nem változik. A benzinliterenkénti átlagára 413 forintra nő, a gázolai 417 forint marad. Füllet lesz az idő, a több-kevesebb napsütés mellett továbbra is többfelé alakul ki zápor, zivatar, helyenként felhőszakadás, jégeső. Jelenleg a várható felhőszakadások miatt első fokú riasztás van érvényben szinte az egész országban. Délután 25-30 késő este 16 fok várható. Műsoraján. 20. századi történelem, viharos évszázad magyar szemmel. Válogatása a hét híreiből 1900 és 1999 között melyet történész, szociológus, pszichológus vagy politológus vendégeink elemeznek. Archív felvételek és még írű szemtanúk megszólalásával mutatjuk be a közelmúlt történelmét, 20. századi történelem. Minden kedden 15 óra 10 perctől a Kossuth rádióban. Reklám. Szervusz, Birikém! Képzeld, most jövök a szemorvostól. Azt mondtam, makula degenerációm van. Ó, nálam már négy éve megállapították. Szedem a Vitaluxot. Nekem is, ha Vitalux plus javasolták, akkor azt is tudod, hogy programban minden ötödik doboz ajándék? Persze, már évek óta szedem. Nekem is a szemészem ajánlotta. A Vitalux Plus az időskori szembetegségek esetén ajánlott speciális gyógyászati célra szánt tápszer, amely a látóhártya számára fontos antioxidáns vitaminokat, ásványi luteint és omega 3 zsírsavakat is tartalmaz A Vitalux Plus kapszulát a Száger AFT Kft. forgalmazza Keresse a gyógyszertárakban Vagy érdeklődjön szemészénél Reklámot hallottak Közelről a Kossuth Rádióban Kránic Balázssal az Egri börtönben vendégeskedünk ma délután a közelrőlben, és azért is érdekes a mai műsor, mert hogy a Büntetés Végrehajtási Intézet kommunikációs osztályáról azt az információt kaptuk, hogy médiatörténeti pillanatot élhetünk át, hiszen ez az első alkalom, amikor élőadást engedélyeztek börtönfalai között, vagy a rácsok között. Egyébként, aki még nem tette meg, a Kossuth Radio Facebook oldalán nyugodtan megnézheti képgalériánkat, hiszen már eddig is rengeteg fotó készült, hogyha oda kattintanak meg találják ezeket a fotókat Nagy Balázs Őrnagyét mellettem. Az előző órában oda jártunk, a börtönagyában meglátogattuk, és hát a hétfő az azért is egy izgalmas nap a hazai börtönök életében, mert hogy ez az úgynevezett körszállítási nap. Országszerte 1500 fogva mozgatnak ezen a napon? Igen, pontos az információja. A hetek első munkanapján alapvetően a hétfőt jelenti, mintegy 1300, de ez megközelítően 1500 főt is, közbek a körszállítási a, feladat. a Tehát ez a büntetés végrehajtásnak egy olyan kiemelt, magas fokú koordinációt igénylő szakfeladata, ami minden hétfő jelentkezik, és az ország Valamennyi intézetére kiterjed. Ezt önbonyolítja Itegerben, ezért ön a felelős. A konkrét végrehajtásáért, tehát magának a szállító járműnek a indításáért, az ott az ő, őri feladatot, tehát a fegyveres őrzést végrehajtó állománynak a biztosításáért, a végrehajtásért, igen, összességében ez olyan szakfeladat, ami valamennyi szakterületet érint, kivétel nélkül a nevelésen, Indulva az egészségügyi szakterületen át. Nincs olyan büntetés végrehajtási szakterülete, amely a heti körszállítás rendszeréhez nem adna hozzá saját részéről. Alapvetően olyanokat utaztatnak ilyenkor, akiknek még folyamatban lévő ügyük van. És mondjuk zajlik egy tárgyalás, nem tudom, szombat helyen, de valamiért itt A fővonal kérdőd, vagy... ez valóban ez? Uh -huh. Fővonal valóban ez bármilyen okból szükséges, hogy egy fogvatartott a adott hétfőt követő tárgyhéten az ország máspontján jelenjen meg, mint ahol a büntetését tölti, ahol alapvetően el van helyezve, akkor a körszállítás rendszerébe fog bekerülni. Abból az intézetből kora reggel szállító járműre rakják, helyezik, ahol tölti az ítéletét. Ezek azok a jó ismert helyek. Azt hiszem, minkég, fehér. mindenki a hétfői napokon, autópályákon, főútvonalakon találkozhat ezekkel a járművekkel. Tehát a reggeli órákban egy központi gyűjtőintézetben, ez a budapesti Fetyház és börtön gyűjtő, a délelőtti időszakban oda akár több fordulót követően is felkerül a fővárosba fogva a végrehajtási adott intézetből újraelosztása történik és az esti órákban, délutáni időszaktól kezdve pedig visszaszállítják a adott tárgyat, amikor szükséges rendeltetéséhez. Én erre laikusként azt mondom, hogy ez nagyon bonyolult, meg hogy miért van szüksége erre a csillagpontszerű szállításra. Tehát most mondok egy életszerű példát, itt vagyunk Egerben, Miskolc nincs olyan messze tőlünk. Tehát, hogyha valakit Miskolcra kell szállítani, akkor miért kell ahhoz Budapestre felvinni? Tehát pontosan a bonyolultságot csökkentendő. Tehát ahhoz, hogy egy átlátható rendszer tudjunk fenntartani, az egy központ koordinációt igényel, és összességében 1500 fogvatartott az nem kevés. A 18.000 ezer főt némileg meghaladó fogvatartotti létszámok, ez nagyon jelentős hányada hétről hétre. Ilyen részletekbe szakadni, hogy ezt intézetek egymás között központi irányítás koordináció nélkül monyolítsák, az okozná a, a, olyan szintű káoszt, amit ez a rendszerhez kiküszködik. Amennyire külön. tudom, önök nem csak itt a börtönfalai között dolgoznak, hanem odakint is, hogyha éppenséggel ilyen feladata adódik, tehát akár előállításoknál bíróságon kísérnek, stb.? Hát ez a fő feladata a Egyi Börtönnek gyakorlatilag előzetes házként a Heves-megye teljes területén, illetve mezőköves járásban előzetes letartóztatásba helyezett fogvatartottaknak a bírósági, ügyészségi előállításait hajtjuk végre. Nyilván ez az intézet falaink kívüli feladat. Rendkívüli események is vannak, és hát ilyen volt a tegnapi nap, amikor például a választást kellett megszervezni, vagy legalábbis a szavazást kellett lebonyolítani. Volt erre például áprilisban, most májusban, aztán majd összejönnek az önkormányzati választások. Ez hogy kell elképzelnünk itt a rácsok között? Ugye létezik az a fogvatartotti kategória, aki jogosult ö, ö, szavazni. Nyilván valóan többségében az előzetes letartóztatottak vannak, akiknek az esetében ugye még nem került ö, kimondásra a bűnösség, illetve most már ö, olyan elítélt kategóriák is vannak, akiknél előfordulhat, hogy nincsenek eltétve a közügyek gyakorlásától, és ö, a jogukat gyakorolhatják a BV Intizet falain belül. Nyilván ez egy speciális helyzet. Ö, a végrehajtás. Illetve az előkészítés az úgy történik, hogy a fogvatartottaknak átjelenkezési kérelmet kell benyújtani a választási iroda felé, majd ezt követően mozgóurnás szavazást kell kérniük, és a helyi választási iroda mozgóurna és bizottsága érkezik meg az intézetbe, és a látogató fogadóhelyiségünkben került kialakításra a szavazó fülke, ahol ugye a kinti körülményekhez hasonlóan szavaztak a fogvatartot. Én ezt akartam kérdezni, hogy végigmegy az összes körleten a Urna, vagy egy bizonyos fixponton leteszik, és akkor hozzájárulnak a fogvatartottak. Így van, hozzájárulnak a fogvatartottak, egy fixponton van ugye kijelölve a szavazó helyiség. Ott ugye megtörténik a személyazonosságuknak az azonosítása hasonlóan egyébként a civil körülményekhez, és mindenki egyessével leszavaz. Áprilisban 30 fő, a tegnapi napon pedig 25 fő szavazott az intézetben. Menjünk akkor még egy picit tovább a speciális esetekre. Szóba került, hogy az intézetben több női fogvatartott is van, külön körlet is van. Óhatatlanul adódik a kérdés, hogy várandóság mi van, hogyha valaki babát vár és egyre közelebb a szülés. Ö, nem mindegy, hogy milyen ö, fogvatartotti kategóriába tartozik a, ö, a, az illető. Az elzárásos ö, fogvatartottakra más ö, kezelési szempontok vonatkoznak, más nyilván az elítéltekre vonatkozóan. Alapvetően egyébként... Ö, Tökölön történik az ő kórházi mond, kezelésük, illetve a szükséges vizsgálatoknak az elvégzése, és hát a szülést követően, ami jellemzően ugye tökölön történik meg, amennyiben igény tartanak arra, hogy a gyermekükkel szeretnének lenni, akkor kecskeméten kerülnek elhelyezésre az anyagyerek körleten. Még mindig speciális esetek, hogyha már végignéztük az imént a körleteket, voltunk a fogvatartottaknál, mi az, ami időről időre előkerül, és nem idevaló, vagy tiltólistán van, vagy egy-egy látogatás után bekerül? Nem tudom, ez mennyire gyakori. Jóhász Attila, börtönparancsnok. Az intézet nagyon nagy erőket fordít annak érdekében, hogy minél kevesebb tiltott tárgy kerüljön be, hiszen ezek ezek nem kontrollált módon kerülnek az intézetbe és bármilyen rendkívül semnyokozásra alkalmasak lehetnek. Elsősorban és a legjellemzőbb az a mobiltelefonnak a bejuttatása. Én Jelentem a hallgatóknak, én nekem is le kellett adni a mobilomat, odalent van egy szekrényben, úgyhogy más módon kommunikáltunk ma a kollégákkal. Nagyon helyesen jártak el a kollégáim, hogy ezt öntől is megkövetelték. A lényeg az, az hogy a fogvatartott. Ha a mobiltelefont tudnak tiltott módon becsempészni, azon kontroll nélkül tudnak kommunikálni, hiszen minden intézeti kapcsolattartás az ellenőrzésre kerül, úgy a látogatófogadás, mint a levélírás, vagy éppen a telefonálás, és így egy, egy, egy kontroll nélküli kapcsolatartási formával rendelkezhetnének. Ez hivatalból üldözendő. Szerencsére elég jelentős erőfeszítéseket, de erőfeszítések történnek országosan így a mobiltelefonok, előtalált mobiltelefonok száma jelentősen lecsökkent az elmúlt évek során. Az a cél, hogy nyilván az a célunk, Ittának hogy egy. mennyit találnak egy évbe? Egy évben nulla és kettő között 0 és 2 között, tehát van, amikor nincsen, van, amikor Mi ezért például, tehát, hogyha valakinél előkerül hopp egy mobile. Mobiltelefon az egy meglehetősen súlyos fegyelmi vétség, hogyha valaki tiltott eszközt tart magánál, ezért rendszer magán elzárásfenyítést adunk. Tehát aki a börtönbüntetését tölti, eh, Vagy... előzetesnek, és a börtönfokozatú ez ez nap amit az intézet fogdáján kell letöltenie, és hát ö, nyilvánvalóan ez, ez további hátrányokat jelentett neki az intézeti ö, ö, börtön karrierje során. Folytassuk a foglalkoztatással, hiszen azért óhatatlanul ez az, ami meghatározza itt a hétköznapokat, és ez már szóba is került korábban. Itt az Egri börtönben is működik egy szék speciális telephely, egy Varodáról van szó, ahol a fogvatartottak cipőket készítenek. Itt folytatjuk most a börtöntúrát, a Varodában ott van már Gung László. Ezt az üzemet, ahol cipő felső részt készítenek, úgy kell elképzelni, mint egy varrodát, van, ahol szabnak a hölgyek, kapfognak a gépek, látok egy olyan fogvatartottat is, akinek az orra előtt maszk van, nyilván valami ragasztóanyaggal dolgozik, hát szabnak és varnak mi a feladatait. Én általában az anyagokat jelölöm, hogy a lányok tudjanak varni, illetve anyagokat rakok a szalagra. Ez már készen van? Mintadarabok. Mint és akkor amit kijelölt, az megy tovább. Ön mit végez ebben a műveletsorban, Mi a feladata? A szárat és a fejed bélelem. És akkor úgy vissza a szalagra és megyem tovább a lányokhoz. Mennyire monoton nehéz ez a munka? Hát egy kicsit nehéz, de bírható. Jobban telik az idő? Igen, és reméljük a civil életbe is. Tudjuk ennek hasznát venni. Ezt hogy ön miért van benne? Erre nem akar válaszolni akkor arra, hogy mennyi van még hátra? Hát még kettő év. Két év múlva szabadul kedvezménnyel a nélkül. Kedvezménnyel, igen tartja -e a kapcsolatot a családdal? Igen, igen, a gyerekeimmel. Nekem csak ők van. jár ezért keresmény ezért a munkáért? Igen, fizetést kapunk lányokkal együtt, valamennyien munkabérért dolgozunk. Bajzátnél, Apró Szilvia Százados vagyok, üzemvezető az EGRI fiók telepen. Itt nők dolgoznak, ugye? Mi fogvatartottak, igen. És milyen ez a szabászati munka, milyen cipők készülnek? Ö, mi kizárólag munkavédelmi cipőket készítünk. Benne vagyunk a belső eltársban, vidám, rendőrség, tűzoltóság és saját magunknak is. Mennyire nehéz ez a munka? Hát igazából négy-öt évig tanulja egy szakmunkás, itt pedig olyan, hát megvan a tanulóidő a fogvatartottak számára, és hogy betanuljanak, olyan három-négy hét a függő. Egész jól beletanulnak, és hát szerint jó felső részeket készít. Tehát az minőség. Minőség, igen. Meddig tart a munkaidő egy nap? Ő 8 órás munkaidőben dolgoznak 6-tól 2-ig. Jó az Ipoci Cipogyel KFT termelési igazgatója vagyok, egyenruhás alavezetes irányban dolgozom a cégnél. Az Ipolyról mit kell tudni? A társaságunk 60 éves az idén, kifejezetten fogvatartotti foglalkoztatás alapították a céget. Jelen pillanatban közel 270 fő fogvatartott dolgozik társaságunknál, a központi telephelyünkön Balasúgyanaton, illetve az EGDI Fiók telepen. Férfiak, nők vegyesen gyártják a munkavédelmi átbeliket és a kesztyűket is. Dologzitásoságon 110 munkaviszonyban álló, illetve 65 fő hivatásos jogállású. nekkor a bevétel tudnak ebből produkálni? Éve szinten 1,3 kb. 1,3 milliárd forint árbevétel, ami a... Jelentős gondolom. Igen, igen. Csak az országot tudják ellátni, esetleg más piacra is? Külföldi külföldi is szállítunk termékeinkből, nem olyan mennyiségben, mint régen, de hál' Istennek a termékünk a külföldi piacon is megállja a helyét. Ezek szerint van erre kereslet? Igen, igen. Nyilván ez a minőségen is múlik, hogy megfelelő terméket tudnak előállítani. Itt a Minőség az egyik legfontosabb tényező, rendelkezünk izo, aqlp műsítéssel is, úgyhogy a honvédség részére, a belső ellátás részére, akár a mávposta posta részére is szállítunk, és ott megállja a termékeink a helyét. Elképzelhető a termékskála bővítését, terveznek-e hogy más gyártsanak? Folyamatos fejlesztések vannak, első körben cipőiparban gondolkozunk, és a kesztyű területén, de bőrdíszműves termékeket, öveket, bel belső ellátás keretein belül alkalmazható, használható termékeket is gyártunk. Kunglászló jelentkezett a börtön műhelyéből, ahol, mint hallhattuk, cipőket gyártanak, Juhász Barbara gazdasági vezető pedig itt mellettem a körleten. Hát aki egyrészt nem itt dolgozik, tehát már mint a műhelyben, őnek is van bőven dolga. Akár a konyhán délelőtt jártunk ott, sőt, meg is kóstoltuk a börtönkosztot, én teljesen mást vártam. A mai menü leves volt, pörköltel és euh, tésztával. Nagyon kellemes volt, és hát megnyugtattak, hogy ugye az állomány, tehát Hát az őrök is ugyanezt fogyasztják, tehát aki például nem a műhelyben dolgozik, az akkor a konyhán ténykedik. Ez pontosan így van, igen, illetve még a mosodában is vannak foglalkoztatjaink. Ők is 8 órában, vagyok teljesen más munkarendszerint? Általában nagy részben 8 órában dolgoznak, a konyhán vannak, akik 12 órás szolgálatot látnak el, ők a szakácsok hentesek. Mennyire önellátó intézmény egy börtön, és egyáltalán a hazai börtönhálózat? nagyon nagy mértékben önellátóak vagyunk. Ez egerben elmondható százalékban országos szinten 90 százalékban. Tehát amit feldolgoznak a konyhán, az saját maguk termelik meg, vagy mondjuk ha veszük a példát, itt voltak az előbb a kenyerek veknik az ételosztás előtt, azt is saját maguk sütik az intézetekben? Vannak olyan intézetek, ahol igen, működnek pékségek az intézetek mellett. Nálunk ez még sajnos nem működik, messze, van még egyelőre az, messze vannak azok a pékségek, akik ezt el tudják látni, de a húsok tekintetében, a zöldségek tekintetében teljes mértékben a BVKFT-ből szerezzük be. A konyha például hogyan működik? Tehát ott van civil segítő, van ott is ugyanígy felügyelet fegyőr, aki ott figyel a dolgokra, de ott a délelőtt hogy zajlik? Egyáltalán kihatározom meg, hogy mi lesz a napi menű. Ö, étlap kerül összeállításra, természetesen van egy élelmezés vezetőnk, tíznapos étlapok vannak, és ezen kívül vannak konyhavezetőink, akik szakács végzettséggel rendelkeznek, és tulajdonképpen ők látják el a felügyeletet is. Tehát szakmai iránymutatást is végeznek, illetve biztonsági feladatuk is van emellett. A menüre, az összetétele, illetve az alapanyagokra milyen szabályok vonatkoznak? Ezt azért kérdezem, mert ugye az iskolák, iskolákról, meg a közétkeztetésről, meg a menzákról állandóan beszélünk, hogy nem tudom, mennyi a fejadak, hány forintból kell kihozni egy kisiskolásnak, vagy egy középiskolásnak a menüjét. Itt. A végrehajtási intézetben mik ezek az irányszámok, ezek a keretszámok? Az alapnormánk az 400 forint, ehhez még vannak pótlékok dolgozóknak, fiatalkorúaknak, terhesnőknek, úgyhogy tulajdonképpen 400 forintból hozzuk ki a napi háromszor étkezést, ami vacsorakor ö, van, hogy meleg vacsorát jelent. Konkrétan nálunk egy héten háromszor meleg vacsora van. És mondjuk mekkora az adag? Mert az is egy fontos tényező. Hát a leves főzelék az általában a fél liter mennyiségű, a második pedig, hát annyi, hogy elegendő. Tehát annyi, hogy elegendő, és hogy éppen ki milyen pazban, milyen hangulatban van, de akkor lehet, hogy majd a vacsoránál behozza. Hát igen. <gül> és akkor ha már szóba került az imént a foglalkoztatás, vissza Penderikné Karanyic Gréta Lezredeshez, osztályvezetőhöz. Ez egy program is, ez az úgynevezett TED program. Azt kérem, hogy a hivatalos nevét ö, azt nem mondjuk, mert az nagyon hosszú lenne, de ez is azt segíti elő, hogy tanuljanak a fogvatartottak, és hogy legyen egy szakma a kezükben arra az időre, amikor elhagyhatják a büntetőt és Végrehajtási Intézetet. Milyen szakmákról beszélünk? Mit lehet tanulni? A jelenlegi programban, ami a a program az áldozatokért és az elkövetőkért program nevet viseli. Pargondozó képzést tervezünk. A korábbi programban, mert az intézetben már zajlott két évvel ezelőtt egy ilyen program, ott pedig betanított takarító képzésben vettek részt a női fogvatartottak. A jelenlegi programban egyébként 59-en vannak bevonva. Már most 40 főnél tartunk, akik különböző készségfejlesztő tréningeken vesznek részt, kommunikáció illetve konfliktus kezelő tréningek vannak, majd ezekből a fogvatartottakból egy 20 fős létszám kerül kiválasztásra, akik pedig lehetőséget kapnak arra, hogy szakmát tanuljanak az intézetben, és ez elősegítse majd azt, hogy a szabadulást követően könnyebb legyen nekik elhelyezkedni, illetve nyilvánvalóan annak, akinek szakmát tudunk adni a kezébe, a BV intézeten belül is könnyebbé válik a foglalkoztatása. Parancsdok ez választható opció, tehát, hogy valaki szakmát akar tanulni, önök ösztönzik, vagy lehetőségként kínálják ezt föl. Ez hogy működik? Korábban hangzott az egyéni felelősség. Erőszakkal Én senkit nem szemlélet. lehet. Így van. Erőszakkal senkit nem lehet jó útra téríteni. Nyilván ez kell az elítélnek is egyfajta belátása is kell az ő felelős döntése. Mi igyekszünk olyan hátteret biztosítani, igyekszünk olyan közeget, olyan, olyan intézeti összességében értelmezett közeget teremteni, ami, ami támogatja ezt a, ezt a fajta hajlandóságot, és azt tapasztaljuk, hogy fogva tartottak, szívesen ezek, ezekre a programokra, és egyre többen szeretnének a szakmaképésével kapcsolódni. Felismert hogy tulajdonképpen más út nem vezet nekik a szabadulás követően, csak az, hogyha valamilyen értékes a piacon, piacon is elatható szakmával rendelkeznek. Egyébként ez külön szempont, hogy olyan szakmákat keresünk, olyan szakmákat próbáljunk adni a fogvatartottaknak, mivel később boldogulni is tudnak. Ez valahol egy fajta szemléletváltásnak is az eredménye, amit mondott, hogy minél nagyobb felelősséggel terhelni a fogvatartottat, hogy legyen egyfajta választási lehetőséget. Tehát ez az elmúlt nem tudom 10-15 évnek a szemléletváltása a büntetés végrehajtás. Intézetben? Ez egy folyamatos szemléletváltás, hogyha a szó zalgaszkodunk. Tehát folyamatosan jelentkezik az intézetben, az elmúlt időszakban erősödött fel talán, és tényleg azt lehet tapasztalni, hogy a fogvatartottak is egyre inkább megértik azt, hogy a saját életükben nekik kell a felelős döntéseket meghozni, nincs mögöttük egy támogató szervezet, nincsenek ott a segélyek, nekik kell a saját boldogulásukért tenni, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az ilyen típusú programokban sokat tudunk nyújtani nekik. Hány százalék az, aki tényleg azt mondja, hogy bekapcsolódik egy programba, vagy nem, máshogy kérdezem, elsőre bekapcsolódik egy programba, vagy él egy felkínált lehetőséggel? Azt tapasztaltuk, hogy jóval több, mint amire lehetőségünk van, mint akiket be tudunk vonni adott esetben. Az intézeti programokra jellemző, hogy akár ez a program, akár a különböző restauratív reintegrációs programok, hogy jelentős nagy a túljelentkezés. Én nem folytatjuk nem sokára, de még maradunk itt az oktatásnál, hiszen a megelőzés szempontjából is fontos, hogy az elítéltek oktatási lehetőséghez jussanak, van, ahol például a váltósága alapítvány szervezi az oktatást, vagy például az érettségi vizsga előkészületeit, mészáros Mercedes-szel beszélget Gung László. A körülmények nagyon mások, mint kint, a civil életben, vagy egy középiskolában. Miután a legfontosabb a büntetés és az őrzés biztonsága, ezért nyilvánvalóan számos olyan dolgot nem lehet használni, módszertanilag, ami mondjuk kint a középiskolákban, vagy akár a felnőtt képzésben is már bejáratot Kezdve itt mondjuk én művészettőtelentet adottam sok évig, csak papír alapon, könyvekben lehet bevinni a műalkotásoknak a reprodukcióját, amit mondjuk most már egy cd-re rá lehetne másolni, és akkor nagyon jó minőség. Sokat lehetne használni, de mondjuk a természettudományos kollégák még nagyon nehézségekbe ütközhetnek mondjuk egy adott kísérlet végrehajtásával. Elf Problematikus természetesen, de azért van rá lehetőség, de mondjuk itt a hallás utáni értés, tehát egy CD lejátszása az sok helyen problémát jelent, illetve a nyertanlása ugye az a probléma, hogy ezt nagyon rendszeresen kellene, és nagyon módszeresen, ami hát egy olyan tanulástechnikát feltételez, amivel hát a fogvatartott többsége nem rendelkezik. Ezik. Ennek ellenére vannak pozitív eredmények? Mit tapasztal, mik a visszajelzések? Pozitív eredmények azok mindig vannak, mert egyébként szemben nem csinálna. Vannak nagyon látványosak természetesen, amikor valaki érettségire készül, vagy leérettségizett. vannak akik felsőoktatásba is mennek, foglalkoztatunk olyan munkatársakat és akik már egyetemi végzettséggel rendelkeznek, holott fogvatartottként kezdték a pályafutásokat idézőjelben. Vannak olyanok is, amit mi eredménynek könyvelünk el, hogy mindig személyhez mérjük a sikereket vagy eredményeket onnan indulunk ki, hogy rá kap a tanulás izére valaki, tudja, hogy most neki nem az érettsége fontos, de mondjuk a szakma elsajátításához megszerez bizonyos kompetenciákat, mondjuk egy burkolónál is matematikai ismeretek, vagy egy szakácsnál természetesen. Nagyon gyakran a fogvatartottak rajtuk kívülálló okok miatt nem tudják folytatni, például elkerülnek egy másik intézetbe, és mondjuk abba az intézetben a Váltonsáv alapítvány egyelőre nem jár, akkor ott ki kell alakítani a kapcsolatot, vagy nincs az az oktatási program más rendszerbe kell betagozódniuk, és ez ugye nagyon gyakori, hogy egyik helyről a másik helyre kerülnek gyakorlatilag. Az érettségi ideje van, miként zajlik egy érettségi vizsga? Nálunk hogy zajlik, mint azoknál a szervezeteknél, vagy iskoláknál, akik a büntetésféletes intézeten belül szervezik meg az érettségét. Ez egy reintegrációs lépés, vagy egy folyamat része, hogy az érettségit, azt mindenképpen civil helyenként tegye meg az illető. De ez egy szállítással történik. Vagyis kísérik. Igen. És akkor hát abban a forma ruhában, amiben kell lennie, felügyelőkkel együtt érkezik az érettségire, nagyon látványos szokott lenni. Az érintettet zavarja jobban, vagy pedig az érettségi bizottságot. Ez hosszas beszélgetés előzi meg, hogy az érintett ezt tehát vállalja -e így, az érettségi tudja, hogy miről van szó. Az érettségi bizottságot szintén felkészítjük őket, beszélgetünk velük az elnök, hogy ez kijelölt. Vele is mindig beszélgetünk. Minden elnök eddig azt mondta, hogy ez semmi problémát nem jelent ez. Ugyanakkor volt már olyan időszakunk, amikor ön vezetéken érkező és nagyon sok felügyelővel érkező érettségiző fiatalunk volt. Hát a légyződmögését is lehetett hallani a felkészülési időszak alatt, illetve a lánccsörgést adott esetben, hogyha vezetéken a lánc megcsörred. De amikor már elkezdtek felelni, akkor ugyanúgy az ember meg a, a tudás ismeret került előtérbe, és miután hát tudják, hogy ez azért nekünk is, meg mindenkinek sok-sok feladattal jár. Nagyon hálásak is, ezért nagyon szép felületeket szoktak produkálni Én egy aján Nekünk, hogy ezt végigcsináltuk. Utána meg egy olyan beszélgetés van, egy levezető beszélgetés az érettségi elnökökkel, illetve a vizsgabizottság tagjaival, hogy hát ez az értelmes, okos, szép fiatalember, hogy kerülhetett ilyen helyzetbe. Különleges találkozások Kocsis Zoltánnal és a Nemzeti Filharmonikusokkal. A 2014-15-ös évad számos művészi meglepetést tartogat. A jól ismert klasszikusok és a még felfedezésre váró eddig még rejtve maradt értékek között válogathatnak hangversenylátogatók. Zene, ahogy tetszik. Az új évadban önállíthatja össze saját hangversenysorozatát. Találkozzunk a hazai és külföldi világsztárokkal Magyarország legszebb hangversenytermeiben a Nemzeti Filharmonikusok előadásain. www.filharmonikusok.hu Szia! mond gyorsan! Megyek a postára. Nem, most nem a csekkek miatt. A pénzügyeimet intézem. Igen, a pénzügyeimet. Miért pont a postát választottam? Mert itt személyre szabott jó hozamú ajánlatokból válogathatok. Sőt, már a számlámat is itt vezetem. A számla vezetéstől az egyszerű megtakarítási termékeken át a komplexebb befektetési és biztosítási szolgáltatásokig. Most a pénzügyi megoldások. Az Ön pénzügyeire szabva. Ajánlom neked is, hogy a lehető legjobb kezekben legyenek a pénzügyeid. A csontritkulással csökken a csont tömeg, válnak a csontok. Ez a betegség több millió menopauza utáni nőt érint. Ha csökkent a testmagassága vagy fája háta, ellenőriztesse csontsűrűségét. A Szinexus klinika meghív minden 55 év feletti hölgyet ingyenes csontrétkulás mérésre. Jelentkezzen be 51063. Szinexus egészségügyi központ. 510 Telefonáljon most, a lehetőségek száma korlátozott. Német túraautó bajnoki futam a Hungaroringen. Nézze meg a DTM pilóták csatáját május 30-a és június 1-e között. Háromnapos jegyek 4600 forinttól kaphatók az oszterman.hu és a gp-ticket shoppont komoldalakon, az Ibuz irodákban vagy a kijelölt mol töltőállomásokon. Reklámot hallottak. Kosut Rádió Otthon a világban. 17 óra a pontos idő jó napot kívánok. Ez a közelről a mikrofonnál Kránic Balázs, az egri börtönből jelentkezünk, ma nem sokára folytatjuk. De most jön a hír összefoglaló a stúdióban Kovács Mistván. Kilenc minisztériummal működik a júniusban megalakuló harmadik Orbán kormány. A parlament döntése értelmében minisztériumi rangot kap a miniszterelnökség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 Folyamatosan napirenden kell tartani a magyarságot érintő kérdéseket, közölte a nemzetpolitikai helyettes államtitkár egy budapesti fórumon. Répán Zsuzsanna az európai parlamenti érdekképviselettel foglalkozó tanácskozáson azt mondta, a kormánypárt az össznemzeti lista állításával megmutatta Európának, hogy fontos számára a külhoni magyarság. A politikus hozzátette, közös gondolkodással és közös európai jogalkotással lehet segíteni külhoni honfitársainkat. Szelényi Zsuzsanna kapja meg a parlamenti mandátumáról lemondott Bajnai Gordon képviselői helyét. A volt miniszterelnök a baloldali összefogás listáján szerzett mandátumot az áprilési választáson, de már korábban jelezte, hogy arról lemond. A Fidesz-KDNP a szavazatok több mint felével megnyerte az európai parlamenti választást, így 12 képviselőt küldhet Brüsszelbe. További öt párt szerzett mandátumot, a Jobbik hármat, az MSP és a Demokratikus koalíció kettőt-kettőt, az Együtt PM és az LNP pedig egyet-egyet. A pálinka a magyar kultúra része, a magyar gasztronómia egyik legfőbb értéke, mondta az agrár igazgatásért felelős államtitkár az országos pálinka és törköly pálinka verseny megnyitóján. Kardeván Endre kecelen hangsúlyozta, a magyaroknak olyan értékes kincs a pálinka, mint például az oroszoknak a vodka, a franciáknak a konyak vagy a skótoknak a viszki. Hozzátette, az utóbbi tíz évben nőtt az emberek pálinka iránti igényessége és minőséggel szembeni elvárása. A fővárosi törvényszék felmentette a MOL elnök vezérigazgatóját a jelentős kárt okozó csalás, és a különösen jelentős vagyoni hátrányokozás miatti vád alól. A bíróság első fokon megszüntette az eljárást a nemzetközi kapcsolatban elkövetett hivatali vesztegetés ügyében. Hernádi Zsolt a döntés után azt mondta, megdőlt a vád, ami szerint megvesztegette Ivo Szánader horvát miniszterelnököt azért, hogy a MOL irányítási jogot szerezzen az INA-Horvát Olajtársaság felett.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 Az mint mintegy 23 millió forintos kárt okozott az önkormányzatnak a 10 nappal ezelőtti viharos időjárás. A város a belügyminisztérium Viszmajor keretéből igényelt támogatást. Az Alai helyen 150 fa fordult ki a helyéről a szélviharban. A Mol szerdán bruttó két forinttal emeli a 95-ös nagy nagykereskedelmi árát, a gázolai ezúttal nem változik. A benzin literenkénti átlagára 413 forintra nő, a gázolai 417 forint marad. Nem javíthatók a berlini holokauszt emlékmű beton szélén keletkezett repedések. A Brandenburgi kapu közelében emelt alkotás több mint 2700 betontömbjén már a 2004-es átadás után repedések jelentek meg, és azóta is szaporodnak. Több tucatot acélmonjet is megerősítettek biztonsági okokból. Az építő cég ellen 2012 óta perfaik az ügyben. Idehaza marad a füllett idő, a több-kevesebb napsütés mellett továbbra is többfelé alakul ki zápor, zivatar, helyenként felhőszakadás, jégeső. A várható felhőszakadások miatt elsőfokú riasztás van érvényben az egész országban. Délután 25-30 késő este 16-22 fok várható. Műsorajánlat Holnap reggel 5 órától hajnaltáj. Kiköltöztetések. A Miskolci fészekrakókra nem vonatkozik a kilakoltatási moratórium meghosszabbítása. Orosz hústilalom hamarosan megoldódhat a 14 hazai húsipari céget érintő probléma. És jelentős szaporulatok, lovaskocsis kirándulás egy erdészeti vadasparkban. Juhász Zsolt vagyok, ébredgyerek velünk. Hajnaltáj. A Vidék magazinja minden hétköznap reggel 5-6-ig. Reklám. Szerelem, szenvedély, humor, nyugati temperamentum, keleti varázs és sok-sok nevetés. Lehár Ferenc világhírű operettje a Mosolyországa, stárszereposztásban, keró rendezésében, a Budapesti operettszínházban. Színházban, www.operett.hu Adja, hogy magával ragadja a monmár csillogása és a dekadens Párizsi éjszakák hangulata. 170 válogatott mű, grafikák, litográfiák, plakátok, fotók, film és hangfelvételek. A századforduló Párizsából. Toulouse-Lautrec világa. A Szép Művészeti Múzeumban. Reklámot hallottak. Közelről a Kossuth Rádióban, Kránic Balázsjal 26 sétára sorakozó. Mi történik most jó Attila parancsnok itt az Agri börtönben? Délután is éte idő? Azok a elítélt nők, akik a nap folyamán munkáltatásban vettek részt, ők most mennek a napirendi, most arra teszi nekik, hogy menjenek szabad levegőt tartózkodni. Kérte meg a kolléganőm éppen őket, hogy sorakozzanak be. Nyilvánvalóan női börtön vagyunk, így meglehetősen sok kolléganő is dolgozik velünk. Azt gondolom, hogy ez a nemek aránya ebben is nagyon optimális, és nagyon-nagyon szépen helytának a kolléganőink. Egyébként abban a munkában, ami nagyon nem nehéz, és nagyon sokat igyekszünk tenni annak érdekében, hogy a megfüld társadalmi megbecsültséget visszanyerje ez a szakma. Egyrészt, másrészt ugye itt, hogy az udvarra vezényelték őket, azt elárulhatjuk, hogy nem túl nagy az udvarok. És hát többször eljöttünk ma ott napközben. Mindig azt láttam, hogy viszonylag kis csoportok vannak lent az udvaron. Nem mindegy, hogy kiket hogyan engednek le egy időben. Ez nagyjából ugyanaz, mint amiről az első fél órában beszéltünk, hogy kiket pakolnak össze egy zárkába, ki mehet egy zárkába. Önöknek milyen szempontokat kell venni, és mit ír elő a jogszabály? Így van, egyébként a, a, a sétánál az elküldési szabályokat úgy érvényesíteni kell, mint az összes többi egyéb tevékenység során. Megérkeztünk a kultúrterembe, ami leginkább egy könyvtárra hasonlít, és azt figyeltem a és hogy rengeteg helyi műalkotás díszíti a folyosót, ez mind a fogvatartottaknak az alkotása? Igyekszünk minél több programot biztosítani a fogvatartottaknak. Van egyébként egy régi BB mondás, hogy nem csinálunk programot a akkor a fogvatartot fog programot csinálni nekünk. De nem csak ezért igyekszünk programokat csinálni, mert hogy mindenképpen fontos az, hogy tartalmasan és értékesen tejen az idő, amit itt kényszerűségből intézetekben kell tölteniük. Sokféle program zajlik, ezeket már herészben említettük, és van egy igazán Öleges, ami kapcsán talán az előző években, és főleg karácsonykor mindig beszéltünk az Egri börtönről, ez pedig a meseterápia. Megérkezett hozzánk Luzsi Margó könyvtáros is. Hiányolták már a hallgatók, írták SMS-ben 0630 9666, hogy miért nincs itt Margó? Hát itt van Luzsi Margó. Hogyan jött be a mese az intézet falai közé, és ez azért is szürreális, mert itt ülünk, most leültünk egy asztalhoz, az ön háta mögött hatalmas rács az ablakon. Ha egy picit megemelem a fejemet, szöges drót, onnan őrtorony. Na most egy Andersen mesét olyan nehezen tudok itt úgy elképzelni. Nem Andersen mesékkel dolgozunk, én népmesékkel. Igen, én csak azért mondom, mert azért Andersen a Beugrik, de én nem Andersen mesékkel dolgozom, én csak népmesékkel dolgozom. A mese az úgy került a börtönbe, hogy a parancsnok úr megkereste a könyvtáramat, a könyvtár vezetője pedig automatikusan engem szokott elővenni, hogyha meséről van szó. Aggódott az elsőnél, vagy tudta, hogy mit akar, vagy azt mondta, hogy bejövök, meglátom, hogy kikkel találkozom, hogy fog működni, hogyan fogadják a dolgot, és akkor majd annak megfelelően válogatok a mesékből, és annak megfelelően szervezem ezt a foglalkozást. Aggódni egyáltalán nem aggódtam, és pontosan tudtam, hogy mit akarok. A parancsnok úr úgy gondolta, hogy legszebb karácsonyi ajándék, hogyha fogva tartottak, maguk mondanak mesét a gyerekeiknek. Egy angol programkor kapcsán de ezt ő jobban el tudja mondani. Én pedig azt tudtam pontosan, hogy a mesék hogyan működnek és mire képesek. Tudtam azt, hogy meg kell tanítani őket arra, hogy tudjanak szemére szólóan mesét választani a gyermekeiknek tudtam azt, hogy fontos dolog, hogy ha lehet, akkor fejből meséljenek, ha nem lehet, akkor pedig úgy tudják ezt a mesét felolvasni, hogy az élvezhető legyen mindenkinek a számára. Tehát ez a kezdeményezés Angliából indult, ahogy Margó is említette, de ezt amennyire tudom, önök tovább Ez a program 2006-ban indult Angliában, az eredeti terv szerint hozzutatomot töltő fogvatartottakkal végezték a programot annak érdekében, hogy hogy a családi kapcsolatok fennmaradjanak a börtönbüntetés során is. Érdekes adalék egyébként, hogy ma Magyarországon kb. 18.200 fogvatartott van. Mi végeztünk egy felmérést, hogy mennyi gyermek kapcsolódott a börtönbüntetésük töltő elítéltekhez, és arra jöttünk rá, hogy kb. egy 35-40 ezer gyerek sorsa közvetlenül kapcsolódik a fogvatartáshoz. Úgy gondoltuk, hogy mindenképpen tenni kell valamit annak érdekében, hogy ezek a gyerekek ne legyenek mindenféleképpen az elszenvedői az édesanyjuk, a bebörtözésének, program egy nagy jó eszköz volt ebben a, ebben a célban. Azt nem kérdezem meg, hogy milyen megható pillanatok voltak, de mégis. A... A meseterápiás program sorozat, az, az, ez, egy, ez egy érdekes utazás volt, azt gondolom, mindenkinek, aki részt vette ebbe a program, minden büntetésfületési dolgozónak, talán Margónak is érheték olyan impulzusok, érhetik olyan behatások, amelyekre talán ő sem volt felkészülve. Minden nagyon megindító volt látni azt, mikor 2010 karácsonyán a, a családtagok átvették az első célét, és biztos vagyok benne, hogy ők kezetektől tudták, hogy egy nagyon különleges ajándékot kaptak, olyan ajándékot, amit talán soha többet nem fognak tudni. A terápi kikkel találkozik, melyik korosztályjal, és hogyha esetleg annyit elárulhatunk, hogy milyen bűncselekmények elkövetőivel foglalkozik a mesék kapcsán? A terápiára mindenki jelentkezik, tehát vannak fiatalok és vannak idősek, 20 évesek és 61 néhány évesek. Iskolázottságokat tekintve a csoportomban a teljesen alfabétától a több diplomásig mindenki van. Én soha az elmúlt négy év alatt még senkitől nem kérdeztem meg, hogy milyen bűncselekmény miatt van itt, mert ez nem erről szól. Az, hogy a terápia során kiderül, az, az pedig az én dolgom. Tehát azt, az, azt gondolom, hogy általános emberi problémák vannak, ahol, amit meg kell oldanunk, és amit meg kell tennünk, hogy egy jobb lélek egy viszonylag egészséges lélek állapotban, tisztább emberként kerüljenek innen ki, és mindenképpen ami a legfontosabb, hogy a családjukkal a kapcsolatot úgy tudják megerősíteni, hogy az a kölcsönös bizalomra épüljön a későbbiek során. Ez a meseterápia milyen gyakori, vagy milyen gyakran követik egymást a foglalkozások? Azért kérdezem ezt, mert azt hallhatuk, hogy nagyon feszített a tempó itt a börtönben, tehát hogy nagyon szigorú a menetrend, a, a napi rutin, tehát hogy mi az, ami belefér, és azért ez egy olyan műfaj, amire időt kell hagyni. Amikor a fogvatartottal önök leülnek, elővesznek egy mesét, beszélnek arról a meséről, arra rá kell hangulódni, tehát mennyire gyakoriak ezek, ezek a foglalkozások? Négy éve nyári szabadságunk kivételével minden hétfőn itt vagyok. Ezek másfél órás foglalkozások. Nem úgy zajlanak, hogy ők elővesznek egy mesét és elolvassák, hanem ez úgy történik, hogy én mondom a mesét a hagyományos mesemondás rendje szerint. Mert igazából ez az, ami képes abba az állapotba elvinni őket, hogy a mesében levő ősi tudást Megértsék. Még akkor is, hogyha ezt mondjuk nem értelmiségi szemmel vagy fejjel fogalmazzák meg, de mindig mindenképpen nagyon pontosan és nagyon tisztán eljutunk oda, ami az ő számukra fontos. Az ő számukra fontos, ez egy nagyon-nagyon fontos gondolat. Egyetlen egy kérdést engedjem még meg, hogy... Itt a börtönfalai között melyik mesét lapozgatja a legszívesebben, vagy hogyha bejön, van egy hangulata önnek is, van egy hangulata óhatatlanul a helynek is. Mi az a mese, amire szíve szerint első körben erányul? Nem hangulat alapján dolgozom, hanem nagyon pontosan tudom, hogy mikor, mire van szükségük. De a kérdése akkor azt mondom, hogy az élethatalma afrikai mese az, amit többször mondtam már itt el, hiszen valahányszor új emberek kerülnek be a csoportba, akkor ezzel a mesével mindig minden körülmények között dolgozunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk, hogy eljött hozzánk, és van egy másik program is, ami talán... A börtönfalaink kívül élőknek meghökkentő lehet, de talán itt Egerben ezt már megszokták. Ez pedig a Börtön a Városért program, amit már úgy körülbelül 60 alkalommal hirdettek meg a riporter Pélisi Eger egyik város részén a pásztorvölgyben takarítják a parkot, a fogva tartottak. Padot festenek, virágokat ültetnek. Szívesen tesznek valami hasznosat, mondja egyikük. Most éppen mi padot festünk, a többiek meg a bokrokat kapálják körbe. Látom, most legalább 18 20-an vannak. Kint. Igen, így általában 20-an szoktunk jönni. Szívesen jönnek ki? Nagyon. Hát kiszakadunk abból a környezetből, az is sokat számít. Meg hát a szabad levegő, a mozgás, jó érzően fáradunk el. Most ez az 50. Akció, takarítási akció mindegyikben részt vett? Hát mióta itt vagyok, azóta folyamatosan, de a 50 emberem. És a többiek mit szólnak ehhez, hogy kimehetnek? Szerintem mindenki örül neki abban, hogy részt vehetünk ilyen munkálatokban. Egyrészt, hogy az, hogy hasznosat. Teszünk. Másrészt az, hogy nekünk is jó ez az egész. Jó érzése tölti el az embereket. Hogy fogadják a többiek, tehát mondjuk a járók önöket? Annyira nem csodálkoznak ránk, már hozzánk szoktak. <gül> Látok már többször is minket dolgozik itt? Az város városgondozás KFT több mint 1 millió négyzetméternyi területért és 86 játszótérért felel a városban. Ezek karbantartásában segít a börtön, mondja Ferencét a más Egerfőkertésze. Nyilvánosságban a területek intenzív fenntartás alatt vannak, tehát ez azt jelenti, hogy gyakori fűnyírások, növényápolási munkák, ültetések, tehát ezeket a munkákban mindig szívesen fogadjuk. Az, hogyha alkalmanként 20 elítélt a dolgozik, nagy az segítség, azt tudom mondani. A város engedi integrálni a műntetés végrehajtás által fogva a társadalomhoz. Rázsi Botond Azáltal, hogy ilyen munkalehetőséget kínál úgymond nekik, ilyen véleszkedési lehetőséget biztosít a számokra. És hát természetesen a város épül szépül közös erővel, ezért úgy gondolom, hogy nem csak a város, hanem mindenki számára van egy szó jó értelmében, mert nehezen lemérhető társadalmi haszon. Lehet ennek egy szemlélet szerepe? Mindenképpen. Itt most felnémeten kedden már kitakarítottak, férfi fogvatartottak tartottak egy régóta neurológus pontot jelentő csatorna szakaszt. Az ők is próbálják jóvá tenni azokat a cselekményeket, amelyeket a társadalom ellen elkövettek, és most ezáltal próbáljuk ők is visszaintegrálni, visszakerülni a társadalomba. A Börtön a Városért program azt mutatja, hogy a fogvatartottak akarnak és tudnak is tenni a közösségért, a börtön pedig szerves része a városnak. Szóval most már tényleg így van, parancsnok úr, hogy nem nagyon lepődnek meg az egriek, amikor kint van egy kontingens valahol a parkban? Sikerült a programot olyan szintre fejlesztenünk 2008 óta, hogy nem csak, hogy nem lepődnek meg egriek, hanem előfordult arra is példa, hogy, hogy az önkormányzat keresett még minket konkrét területe, de volt már olyan, hogy levelet kaptunk egy, egy lakóközösségről, hogy egy hogy egy elhanyagolt kiertlen területet szerettek volna rendbe tenni, aztán közösségi térén nőtte ki magát. Az elején nem érte szó a ház elejét? Hogy miért van erre szükség? Én azt gondolom, hogy a helyiek folyamatosan... Hát ez biztos nem biztonságos a dolog? Uh, nyilvánvalóan vannak kockázatok, de uh, uh, igyekszünk ezeket a kockázatokat minimalizálni. Uh, a helyiek jól megértették azt, hogy, hogy ez a program igazából mindenki számára... Uh, mindenki számára optimális, mindenki nyertes ezzel a programmal. A fogvatartottak megmutathatják, hogy képesek értelmes, értékes, értékteremtő munkát végezni. A helyi közösség élhetőbb, tisztább környezettel gazdagszik, és az intézet is meg tudja mutatni azt, hogy börtönként szerves része vagyunk a helyi közösségnek. Kohári Szilvia csatlakozott hozzánk, a révszolgálat munkatársa. Te az előbb, amikor még hallgattuk az összállítást, oda súgtam önnek, hogy naponta, vagy hetente milyen gyakran vannak itt, de azt mondta, hogy szinte folyamatosan. Önök általában mikor segítenek? Van férfi csoportjuk, női csoportjuk, szenvedélybetegség van a fókuszban? Igen, szenvedélybeteg problémával foglalkozik a Föjtjázmegyék Aritász Központ révszolgálata, és valóban a hét több napján vagyunk jelen, férfi előzetes csoportban, női elítélt csoportban és egyéni segítői beszélgetésekben is részt vehetnek nálunk az elítéltek. A szenvedélybeteg probléma kapcsán pedig úgy kerülhettünk így fókuszba a, itt a helyi börtönben, hogy 2007-ben az akkori parancsnok megkeres minket akkor egyéni segítői beszélgetéssel kezdtük, de a szenvedélybeteg probléma nem csak a külvilágban növekszik, hanem itt a falak között is azt gondolom, hogy egyre markánsabban jelen van. Mire kell gondolnunk? Tehát milyen esetekben tudnak önök segíteni, és milyen esetekben kell leggyakrabban segíteniük? Én azt szoktam mondani, hogy maga a szenvedélybetegség mindig valaminek a tünete. És... Cigaretta? Drog? Ö... Többnyire illegális szerhasználattal foglalkozunk itt bent. Jelen van az alkohol probléma is, vagy az alkohol kapcsolatos bűncselekmények, és nagyon sok esetben van gyógyszerfüggünk. Erről már hallhatok ugye az ügyes megoldásokat az egészségügyi részlegen, hogy hogyan próbálják például a visszaéléseket megelőzni, hogy apró darabokra törik a gyógyszert, hogy ne lehessen gyűjteni. De magyarul itt arról is van szó, hogy lehet, hogy a hozzátartozó megpróbálja a gyógyszert becsempészni, vagy teljesen más? Hát igazából én erről nem tudok. Fordulok a parancsnok úrhoz. Azokkal a problémákkal foglalkoznak jellemzően a rév munkatársai, akik már kinkkezték a függőséget, és időben ezt a problémát kezelni kell. A magyar büntetés a szerencsére még jelen helyzetben a dolgok nem jelent meg, de nyilvánvalóan fel kell készülünk arra, hogy azok a nyugat-európai vagy éppen tőlünk keletre lévő trendek begyűzhetnek hozzánk is. Ezért nagyon fontos, hogy, hogy együttműködjünk civil segítőkkel és hogy itt legyen a rév mindennapban. azt láttam a nap folyamán, hogy nagyon sok helyen vannak ott segítők, de az Önök segítségére mennyire nyitottak a fogvatartottak, Mert arról beszéltünk, hogy ugye lehetőséget kell adni, másfajta szemlélet, másfajta filozófia uralkodik, de mondjuk, hogyha ha szenvedélybetegségről van szó, Önöknek mennyire kell küzdeni a bizalomért? Nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, igazából viszonylag könnyen nyílnak meg az elítéltek, mind csoportban, mind egyéni segítői beszélgetésben, igyekszünk egy teljesen más légkört biztosítani számukra, Rendkívül fontos, hogy ez egy folyamat legyen, így aztán tényleg mi is hétről hétre jövünk, és ebben a folyamatban ö, egymás számára is egy másik arcukat tudják mutatni, és olyan dolgokra jönnek rá saját maguk kapcsán, amit segítheti a visszailleszkedésüket, segítheti a tovább lépésüket és egy más minőségű életet. Sikertörténetek, és egyetlen mennyire rögös ez az úti tarácsok között? Sikertörténetek természetesen vannak, hiszen másként azt gondolom, nem is lehetne ezt csinálni. Nagyon sok elítélt, aztán szabadulást követően megkeresi a révet, és ez nem titkolt vágyunk, hogy tovább gondozhassuk őket, támogathassuk őket azon az úton, amit választanak, és hogy segítsük a felépüléseket, mind szenvedélybetegség kapcsán, mint pedig az életvitelük kapcsán. Sokan sokszor jönnek vissza, és elkezdődhet egy folyamat, nagyon sok felépülés kezdődik itt a börtönben. Az ember, önök, civilek, akik bejárnak segíteni, mennyire engedhet közel magához egy fogvatartotat? Mert erre megvannak a szakmai szabályok a fegyőrök részéről, a nevelők részéről, erre most ne térjünk ki. De ugye ez önöknél adott esetben egy csapda helyzet is lehet. Én nem gondolom, hogy itt helyzet van. A szociális munkának megvannak az etikai sajátosságai, és erre természetesen figyelünk itt is. Én nem szoktam azzal foglalkozni bevannó műszintén, hogy börtönbe vagyok. Én itt az embert látom, és azzal foglalkozok. Rendkívül fontosnak tartom azt, hogy emberként tekintsünk rájuk, és elhegyük azt, hogy van tovább lépés. Lassan a műsor végéhez közeledünk, és hogyha egy kis személyes tapasztalattal én magam is kiegészíthetem ezt az egészet, eltöltöttünk egy teljes napot, egy teljes munkanapot itt az intézet falai között, és délelőtt, amikor bejelentkeztünk a napközben című műsorhoz, parancsnok úr is hallotta, ott a kolléganőm cifraszélvé arról érdeklődött, hogy én nekem milyen ezt civilként megélni, hogy óhatatlanul belekerülök egy olyan környezetbe, hogy el vagyok vágva a külvilágtól. És bizony én is azt mondtam, hogy például a, a közösségi péld olyan fura érzés, hogy le kellett raknom a telefonomat, hogy amikor az ember nem tudom, öt percenként, 4 percenként e-mailt kap, ez most úgy mind kimaradt az életemből. Tehát valahogy én is úgy érzem, átvettem a helynek a szellemét, mintha egy kicsit korlátozva lennék. Érti, mire gondolok, mire célzok? Tehát valahogy már úgy várom a kiszabadulás, hogy amikor kimegyünk azon a nagykapun és meglátom szemben a napfényt. És most nem dramatizáltam túl a dolgot. Um, hát um... Ez, egy, ez, egyfajta, ez egyfajta munkahely, és úgy is kell kezdeni egyrésztről. Nyilvánvalóan nagyon fontos az, hogy az ember higgyen abban, amit csinál, és hivatásként élje meg a, a mindennapokban ezt a munkát. Nagyon sok nehézséggel jár együtt, nem könnyű rácsok közé árni a nap, mint nap dolgozni. Nyilván nem csak nekem, hanem annak az 8000 ezer kollégámnak, aki ma a büntetés dolgozik. Azt gondolom, hogy nagyon komoly, nagyon ember próbálva ez a munka. Nagyon sok stressze jár, nagyon sok feszültséggel, de... Az a fajta tudat és az a hit, amit nagyon jól megfogalmazott itt Szilvia Rév munkatársa, hogy, hogy hiszünk abba, hogy az emberek életében minőségi változást tudunk hozni, ez mindenképpen előre viszi a bűtetés ügyét. Sajnálom, hogy a hölgy kollégái már nincsenek itt, és nem tudtunk most arról beszélgetni, hogy őket mi hozta erre a pályára. A nevelő kollégája ő arról mesélt, hogy pedagógusi véna, pedagógusi elhivatás kapcsán került ide a börtönbe. Azért Önt is hadd kérdezzem megérő, hogy mi hozta erre a pályára? Azt gondolom, hogy jókor volt voltam jó helyen. Az intézetnek volt egy olyan programja, amihez angol nyelvtudás kellett, én angol nyelvtanárként csöppentem bele a büntetésvégrehajtásba, és nagyon jól tudtam a kezdetektől használni azokat a tapasztalatokat, amit mondjuk a nyugat-európai büntetésvégrehajtási rendszerekben lehetett tapasztalni, azokat a holland modelleket, vagy éppen az Angliából átvett meseprogramot. Úgyhogy én azt gondolom, hogy megtaláltam azokat a, azokat a pontokat, megtaláltam azokat a lehetőséget, amit a büntetésvégrehajtásban ki lehet használni. És... a várjon, gyakorló tanár volt. Fiatal emberként, amikor kijött a főiskoláról az egyetemről. És azt mondja, hogy a nyelv hozta össze az egy, a, a börtönnel. De ebből még nem következik, hogy az ember hivatásos, nem tudom miként kezdett, felügyelőként, nevelőként, fegyőrként, kezdve. nevelőként, hogy ott folytatja a karrierjét. A büntetésféletárs nagyon, nagyon érdekes irányokat tudott mutatni. Én nagyon élvezem a mai napok azokat a programokat, amit itt ezzel a csapattal meg tudunk valósítani. Mindennyilyen elhivatott, felkészült jó szakemberek azok a kollégák, akik a minden napokban együtt dolgozunk. És én nagyon élvezem azt, hogy olyan programokat tudunk behozni a magyar büntetésféletársba, olyan, olyan segítőkkel tudunk együtt dolgozni, akik, akik hisznek abban, amit csinálnak, és azt gondolom, hogy ezek a, ezek a típusú helyi kezdeményezések vihetik előre a teljes büntetésféletársnak az ügyét. Hát rengeteg mindent megmutattak nekünk a mai napon, rajtunk keresztül pedig a hallgatóknak. Vége van már a körszállításnak? Megérkezett a teherautó? A szállítóautó? Körülbelül egy fél órán belül érkezik az intézetbe. Azt mondtuk, hogy 186-an voltak a műsor elején, amikor jelentettek önnek, akkor most mennyire ugrik meg körülbelül a létszám? 17 fővel érkezik a körszállítás, úgyhogy 200 fölé megyünk új 145-150 százalék körül a kihasználtsága folyamatosan az intézet. Én az előbb azzal példáulztam, hogy nincs mobiltelefonom, önnek van. Ha elhagyja az intézetet, folyamatos készültség? Ez egy 24 órás uh, munkahely, 24 órás szolgálat, de tulajdonképpen nem csak nekem, hanem valamennyi kollégámnak, hiszen bármikor kaphatunk az éjszaka folyamán a hétvégén, ünnepnapokon olyan telefont, olyan hívást, uh, hogy valamilyen rendkívüli esemény miatt be az intézetbe. Ilyenkor nyilvánvalóan uh, jönni kell és dolgozni. Köszönjük szépen a vendéglátást, Egerből, a Heves-megyei büntetés végrehajtási intézetből jelentkezett ma a közelről. Még egyszer mondom a hallgatóknak, hogy a fényképeinket, a képgalériákat megtekinthetik az interneten, a Kossuth Rádió Facebook oldalán. Érdemes rápillantani ezekre a felvételekre. Búcsúzunk a helyszíntől, közelről holnap legközelebb fél itt a Kossuth Rádióban, és nem sokára indul majd az esti krónika, a mai adás munkatársai László, Pilisi, Csenge, a Gajársz, Kizsolt, Nagy László Pilisicsenge, Erzsébet, a gyártásvezető Rád Szilvia és Juhász Nagy Ágnes, illetve a szerkesztő Gung László nevében is búcsúzom önöktől Kránic Balást hallották. További kellemes rádiózást kívánok!